Kære familie, kære venner og bekendte, ja, det her I vel ikke ventet, men til sagen. Nu tænker I vel, at I skal trættes med en masse døgnmelodier. Det er dog ikke tilfældet. I kan godt få klassiske og mere rolige melodier at høre, som I selv ønsker. Det har ikke været min mening at fylde dansermelodier i vores pladespiller. Derimod vil jeg søge, tid efter anden, at få et righoldigt udvalg i plader af kunstnere, som vil savnes en gang frem i tiden. Den kunstner, jeg først tænkte på, er en mand, som desværre kun har indtalt en eneste plade. Jeg ved, der vil komme en tid, hvor denne voksgenstand vil stige i værdi. Ja, den vil efter kunstnerens bortgang sikkert snart være revet væk fra forretningerne. Den omtalte plade er indtalt af vores kære konge, hans majestat, kong Christian den Signe, og det er jubilæumstalen til Danmark og Island i 1937. Fotograferingen har i den senere tid interesseret mig mere og mere, men er det dog ikke også interessant at have stemmerne bevaret for fremtiden. Jeg husker, at der ved kongelige skuespiller Johannes Poulsen stød, det stærkt klaget over, hvorfor man ikke havde sørget for at få nogle gramofonklader indtalt af denne store kunstner, inden det var for sent. Blandt udvalget i mit pladekastotek findes for længst afdøde skuespiller Karl Erlstrup med et par særpredede viser, den ene endov til en melodi, som i sin tid, ja endov den der i dag, kan høres fløjtet og spillet mange steder, nemlig dag. En anden plade af indsunget af skuespiller Sifra Johansen. Han synger her et par små mundre viser, som man efter min mening skal høre afskillige gange, før man bliver træt af dem. På sit fælles overgås han sikkert ikke af mange. Længe har han været alvorligt syg og er for nylig vendt tilbage til scenen, jeg fik kun lov at optræde en eneste aften på Nørrebro Teater, Der var han er syg, og hvem ved, om han nogensinde vil komme til at stå på de skråbrædder mere. Homofonplæren med hans to sange har jeg i behold, om end det var et sidste øjeblik, jeg fik købt den. Den er nu udsolgt og vil ikke fremkomme mere. En anden plade er indspillet af Axel Bendix. Den er ganske vist allerede nu flere år gammel, med hans store orkester i ambassadør, glemmer vi sikkert aldrig. Dengang var der ingen, der tænkte, at vi skulle komme til at opleve endnu en verdenskrig, ja i sandhed et rystende drama, som historien ikke kender med til. Nu er dette orkester, som så mange andre før krigstidens store orkester, opløst, spredt for vind og vejr. Men næppe nogen anden forstod vel at fremtrølle den stemning og glæde, som Axel Bendix dengang kunne. Ja i sandhed, tiderne skifte. Nu skal jeg ikke mere lægge beslag på jeres sikkert kostbare tid, men godt håbe, at I har forstået, hvad min hensigt er, og jeg vil selvfølgelig inderligt ønske, at I vil synes om mit valg af plader. Rigtig god fornøjelse.